За наявності доброго джерела інформація – справа часу. А Тетяна? До речі, якщо все складеться як слід, можна буде і Тетяну вербануть. Донька вона там чи ні, а цій історії явно замішана. Тут у них одне велике кодло, якщо навіть парторга загноздали, і це зважте за старої ідеологічної системи. Дійшовши таких висновків, Микола Пилипович припинив нишпорити в хазяйчиних речах і вирішив зараз таки брати парторга за роги. «Просто в лоба! За що ви хотіли вбити Петра? Саме хотіли вбити, щоб страшніше стало. А може, краще не так?» Микола Пилипович і справді був досвідченим працівником, тому ніколи не зупинявся на одному варіанті. «Петро, без мене тут присмотрі за хазяйкою!» «А що?» – Петро не відривав очей від подвір'я. «Та є тут одна версія. Прийду розкажу. Ти з нею очей не спускай!» Він не підозрював, що того вечора лейтенант виконає його розпорядження на всі сто і навіть більше. Кинувши поглядом на непорушну фігуру підлеглого, що продовжував спостерігати біля вікна, майор помітив, що з-під лейтенантової подушки на ліжку визирає ремінець кобури. Тут іще одна ідея стрільнула в голову, і, повагавшися трохи, Микола Пилипович нишком витяг Петрову зброю, а порожню кобору акуратно повернув на місце. Господар навіть вухом не повів. Работнічек! Перевіривши перед зеркалом, чи не виглядує з кишені пістолет, Микола Пилипович поправив зачіску і рушив до воріт у супроводі двох поглядів – лейтенантового з-за вікна та повного білого місяця, що сходив за обрію. Над землею розкривала свої крила Купальська ніч. За ці кілька днів колеги вивчили село, наче власну долоню, тому дорога до Парторгової хати пройшла непоміченою. Майор повністю поринув у думки, раз за разом прокручуючи у голові сценарій майбутньої розмови. «Бо ж робота з людьми – це найважча ділянка, що б там не казали». Світло у парторговій хаті не світилося. Микола Пилипович сунувся у двір, але був люто обреханий величезним собацюрою і не ризикнув просуватися далі. Хазяї явно десь завіялися. Покричавши задлягодиться, майор трохи розгубився, бо не любив, коли дрібні проблеми заважають втіленню великих планів. Проте, на щастя, із сусідньої хати визирнув господар, вочевидь, потривожений собачим гавканням. «Добрий вечір. А де, хазяїн, не знаєте?» – намагаючись перекрити собаку, прокричав майор. «Де, де?» – зназав плачимо сусіда. «Та біля контори ж. Де йому ще бути?» «Причому, помітьте, не у конторі, а біля». Сказавши таку таємничу фразу, він чомусь подивився на місяць і перехрестився. «Спасибі!» – прокричав майор і чим душ почимчикував здовж паркану. Адже контора знаходилася якраз за парторговою хатою на площі. Він не став замислюватись над дивною поведінкою парторгового сусіди, тому що ключ до цієї поведінки та й до інших загадок був уже зовсім поруч. Точно, так і є. На лаві під бетонним пам'ятником, що прикрашав колгоспну площу, бованіла невелика худорлява фігура. Партор сидів, скоцьорбившись, не зводячи очей з бетонної жінки на пустаменті, а в руці його зблискувала у місячному світлі. Пляшка. Тут явно щось відбувалося, проте алкоголь ніколи не був перешкодою для вербування Повільно підійшовши до лави, майор підтягнув штани на колінах і сів Парторг мовчки, не обертаючи голови, простягнув невеличкий гранчак та сулію Микола Пилипович прийняв, знов-таки не озиваючись, налив собі грамів сто і одним духом випив, а тоді налив ще для парторга. Судячи з усього, той уже взяв на груди пару порцій. Завершивши таку нескладну процедуру і поставивши сулію на землю, Майор лагідно по-батьківському обійняв парторга за плечі. «Що ж ти, скотино, не сказав, що вона дочка діда Юхима?» Петро прокинувся серед ночі так, не наче хтось під бік штовхнув. В кімнаті стояла тиша. На ліжку поруч порожньо. Рівно, по солдатському, натягнута ковдра свідчила – що старший товариш іще не повертався. Він сьогодні обіцяв розставити крапки над «і», а справиться невдячна. Петро взагалі останнім часом втратив оптимізм щодо належного виконання завдання. Все було тут неправильно, не так. Та воно й не дивно. У них же нема чіткої структури, організації. Як ти їх викриєш? Дилетанти – одне слово дилетантів взагалі дуже важко передбачити. У цьому вся складність. Через шибки до кімнати зазирав великий повний місяць, що, напевне, був причиною такого невчасного петрового пробудження. Хлопець тоскно подивився округле, все око, що висіло на небі. У душі відбувалося щось незрозуміле, і лейтенант, добре подумавши, Відніс це на рахунок надто жирної вечері Тут усе було неправильно, навіть їжа Тому вирішив хлопець, треба просто попити водички І не спокій, як рукою зніме Полежавши ще трохи, він відкинув ковдру І у самих трусах пішов до дверей З-під стулки пробивалося світло Певно, залишили вімкненим, щоб майор не заблукав у пітьмі. Хлопець обережно взявся за ручку, потягнув на себе і наступної миті остовпів. У сусідній кімнаті біля печі неквапливо і охайно роздягалась хазяйка Тетяна, чи тітка Тетяна, як звав її Петро.